Avui tenim un programa especial, un programa dedicat a Sustainer, Àlex Alarcón, amb una música fantàstica. Més tard, d'aquí una estoneta, parlarem amb ell per telèfon i a la segona part del programa escoltarem un dels seus darrers directes interessantíssim. Comencem el programa, però, escoltant una de les seves peces, cromosoma C, editada pel Segell Miga, a la seva referència número 40. Bé, doncs, eh, com ja hem comentat, avui dediquem el programa a Sustainer, al projecte musical d'Àlex Alarcón, a, amb una discografia inter interessantíssima i que toca diferents estils, amb uns començaments que passen pel DAP Techno i que ens porten fins al que està fent ara, que és música ambient i experimentació. A la segona part del programa eh, podrem escoltar un dels seus darrers directes, concretament el que presentava a València el passat 22 de febrer dins del cicle Of Hercios. Ara, però, tenim a l'Àlex a l'altra banda del telèfon, que ens parlarà una mica del seu projecte, de la seva música, i perquè ens expliqui també com va anar aquest concert. Hola, Sustainer, Alex. Hola, vol... hola, Jaume, com anem? Molt bona nit. Eh, molt bona nit. Bon eh, doncs bé, eh, primer de tot, felicitats per la teva música. Moltes ja felicitats. saps que m'agrada molt de fa molt temps i és un <ríe> plaer tenir-te aquí al programa. Gràcies, Jaume. Igualment, igualment. Doncs començarem eh, parlant una mica del teu projecte musical. Eh, farem la pregunta de rigor. Aviam si ens podries fer un breu resum de la primera persona, de la teva trajectòria, del, de, des dels teus començaments, més o menys. Bueno, jo vaig començar, amb, primer tot vaig començar amb, amb instruments convencionals, sobretot amb la guitarra, uh -huh. i vaig començar a processar la guitarra, jo crec que era les 18 anys, una, una, una coseta així, i va començar a créixer molt meu interès en processar la guitarra amb, amb efectes. I d'aquí vaig passar al tema de sintetitzadors, al tema de seqüenciadors hardware, perquè no, en aquella època no tenia ordinador, tenia ni tan sols, sí. un petit atall i bueno, vaig començar a deixar una mica davant de la guitarra i n'estava enviant en catxarrets aquests, que em feia molta gràcia també ah. era l'explosió de les 90 de, de, de, de tot el tecno que començava a arribar aquí de tota l'escola de Berlín sí. i vaig a començar a comprar molta música, molta música em m'agrada molt i sempre m'ha agradat molt el tema de, de, de, de fer un directe amb màquines. M'atreia uh -huh. molt el fet de, de fer un directe amb màquines, no? I vaig començar a treballar així, no? Amb, amb, sobretot en seqüenciadors, en xamples i en cipetiradors. A partir d'aquí, doncs, res vaig començar a fer alguns directets per Barcelona, per algunes zones de Catalunya uh -huh. i això es va atrever amb un disc, al final de tot al no? principi, final sí, sí final del 2000 al 2003 amb, amb un segell alemany, que bueno, va ser una cosa així de pura coincidència, d'enviar una demo i tenir la sort Sí, és a... el quàntico, no? El quàntico, exactament uh -huh. I, bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar a seguir a fer, a fer electrònica més, més enfocada cap a la pista de ball és que va haver un moment ja que el Dabtec no, saps que té una vertient que és una miqueta més ambiental Sí tot el que era el ritme s'anaava ralentitzant cada cop fin sí, sí. fins aga arriba un punt que ja gairebé no, no, no hi havia ritme. No? I uh -huh. vaig quedar aquí vaig quedar una altra copa com siguéssim al nivell 0 no? ritme i bueno, amb textures, en gravacions de, de mapparells, gravacions de camp. Sí, sí, sí. Amb sintetitzadors, eh, amb en modular per ordinador Eh, i, bueno, I ara doncs m estic com estic que, que acabo de retornar un altre cop zero uh -huh. de fer servir la guitarra com, com a font principal dels meus projectes. No? Uh -huh. Asahui, Lla... bueno, i... I sempre has, has treballat en solitari, no Ets... Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Però, bueno, vaig tenir, al principi dels dels del 90, un grup, que tenia el, forma, el formato vale, vale. Però, clar, com, com, també el format o banda que per al meu caràcter, no, no carreta és una persona molt reservada i, i el el tema sachaus, eh, té ni cafar cotxa, recorre 30 km cada, sí. cada dia, no el tema de viatjar una miqueta amb la furgoneta, sempre ha ser una mica, una mica. Clara, és una mica amb, eh, de és un compromís diferent ah, posar-te d'acord amb l'altra gent i, ah, i jo també penso el mateix, també soc sí. solitari Sí, ja, perquè el tema de la música electrònica és una cosa molt, molt personal molt, i, clar, i, clar. i és molt autònom o sigui, és una mica egoista no? doncs, per, per mi tot Vull tot per mi, vull agafar d'això, agafar d'aquí, agafar d'allà amb un sant, però és que pots fer, pots puntar-te una banda a sol, no? I avui en dia, doncs, mh, curiosament he començat a fer unes col·laboracions amb, amb un amic de fa molt temps, el Tederico Monti, ah ah, i sí, un amic que, que, que, que, que vaig conèixer relativament per poc, que és el Jaime Christensen de, de, Constant Tape, eh, que, que, que el de Constant Tape, que és el seu de Constant Tape, que també és, bàsicament, endullar les guitarras si fer capes i capas capaç de so o sense l'ordinador no? uh -huh. és el que volem portar al, al cap a un directe no? i bastant improvisació també no, sí, doncs? sí, sí, sí sí, sí, sí. m'agrada molt perquè no fem servir l'ordinador i podem estar hores i hores o sigui, el... Sí no, de fet és molt interessant avui en dia que tothom està amb els ordinadors sí, i tal tornar una mica a... als orígens sí, sí, i també sí. doncs sempre ha d'estar anclat a màquines, a, a, a ritmes, a tot molt quantitzat, a, sí. a, a, a tot fixat un compàs, o a treballar, fixar-te una, una pantalla també perquè diguis, ostres, doncs, vull prou una altra cosa, vull una mica, Clar. que volia sonar. No? Sí, sí, sí. Eh? I, bueno, també per, per, també el, el tema de la gravació, no? que diguis, ostres, doncs creu una guitarra no és, no és, no és tan... No és tan complicat, com per exemple, agafar un ordinador i fer quatre cosetes amb una aplicació. No? És, és complicadet, és complicadet. Clar, clar, sí. De fet, pel eh, de, de, que comentaves amb Bebé, per, per algú que et volia comentar també, d'un sí. dels punts interessants que trobo a la teva música, Ara sí eh, si em s'explica, és, és percebre d'alguna forma el que percebo jo és un, un procés creatiu molt meticulós amb una experimentació però d'alguna forma controlada, no?, sense arribar sí. a certs descontrols que de, de, de certa música experimental. Sí. Eh, podríem dir, doncs, que eh, és una experimentació eh, controlada que et permet això, anar provant elements, anar provant, doncs, això, una guitarra o els diferents aparells, o... Sí, sí, sí. sí. És així, no?, clar. Sí, de fet, al, al concert de València m'ho va, va comentar un senyor, un senyor que, bé, bueno, no, no... després vaig saber que era un, un, un membre d'associació de música electroacústica i em va dir, la teva música és, molt, és com una mena de, de no un col·legi, sinó és una mena de, de, de, va arribar a dir que està tot molt elaborat, molt molt, molt precís, no? sí, tu, sí, sí, és, és... Doncs, està molt, molt controlat, com dius tu de fet perquè sóc una mica això és una mica d'efecte meu, que sóc una mica obsessiu amb el tema de les mostres o sigui, gravar una cosa amb un dictàfon que sé que sonarà una mica doncs, doncs malament una mica sí, així. sí, bueno Però, tot i això, doncs agafo aquesta mostra da so i la, intento perfilar-la bé, intento que sigui una per una, o sigui, una mica meticulós, meticulós una mica sí, obsessiu sí, sí. amb tot això no? per això amb el tema el tema de la importació em va molt bé perquè dius ostres, doncs... Mm, et deixes anar, no? I quan ja ha passat, ja ha passat, no? Ja ha passat, no? I ja està, clar, és molt difícil avui en dia, doncs, que, que és possible, no?, que improvisar amb un ordinador, no? O sigui, has una persona que, que, que ho, ho produïs, si és un gran programador, perquè és que avui en dia és massa fàcil tot l'ordinador, o sigui, amb una, amb les aplicacions que tenim avui en dia, per directe, sobretot, ja. són molt senzilles, és disparar, disparar samples, ja ho saps. Sí, sí, sí. I, bueno, és diferent una guitarra, perquè una guitarra ja clar, jo no tomo solfeig, jo no tinc, no tinc res, i clar, has de veure que has de tenir una mica d'oïda i dir, ostres, això, aquesta no estàs gaire bé, això d'aquesta... Sí, sí, és, és més repte, clar. Sí, eh? Exacte, exacte. I, I a més també el, el, el, el, el diàleg amb l'altra gent i això ah, que també el, quan estem tan acostumats a treballar sols, també sí, a, la, a la que a, fas un projectet així, sí, també sí, descobreixes sí. en un en, en poc temps coses noves i ah, t'obre camins, clar. no? Exacte, va molt bé perquè bueno, jo no ho havia fet, no ho havia fet mai, mai a aquest nivell perquè, primer de tot, aquí a Barcelona, per exemple, trobar alguna cosa que, que tingui les mateixes afinitats que tu, inquietuds, és molt difícil perquè són molt, són molt pocs, de fet. Tu ho saps, aquí sí. a Barcelona puc dir, Catalunya fins i tot. Sí, són molt Una pocs mica... i, i estem molt dispersos, també. Ah, sí, que clar, cada un clar. té el seu col·lectiu, o cada un té el seu segell i tal, ah, i a vegades... Clar, clar, em... clar. I és difícil, és difícil, doncs, trobar primer el joc i després trobar, doncs, una, una mena d'afinitats que diguis, ostres... Que, que, que básicamente con el, el Heine Christensen va a ser arriba a casa y se nos ha res, hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? en <laughs> las guitarras en chufa en palabra y ya está dos horas tocando y o va sea, a ser muy, muy, muy formato de grupo rock en plan las guitarras pero bueno ya, pero ya, la otra manera doncs, muy divertida y muy, muy enriquecedor porque dios ostras no me había pasado ni yo claro eh? Bueno, eh, si sí, seguim perquè se'ns acabarà el temps vull, bueno. vull, vull tenir temps per poder escoltar el concert sencer i em queden un parell de preguntetes que volia comentar-te també eh, Què ens, ens prepara de Sustainer pel futur? Tens algun projecte en marxa? Sé que eh, demà mateix, demà mateix és a, estaràs a, a Onda al Cinetone a Castellón sí, sí. Eh, tens alguna referència més eh, concerts que ens pots dir de, de... I, ara, mateix, ara mateix tinc el, el, el projecte del Cinetone un projecte nou per mi perquè mai havia sonoritzat una pel·lícula i, i més a temps real no? si sí, comentem que el, que el Cinetone és un cicle que s'està fent a Castellón, a Onda i porta, no sé si és el segon o tercer any que es fa de cinema mut amb música en directe, música electrònica en directe. Llavors eh, doncs t'has convidat tu, crec que faràs eh, l'ombra i la càmera, no? Ah, exacte, m'han guidat amb mi càmera que sí, l'ombra amb la càmera sí. és, és bastant, bastant pel·legut el tema perquè és una, bueno, una, una pel·lícula que, que és, un, és com una muntanya rusa no? que té moltes imatges sí. molta tècnica sí. i... el, el muntatge rus <laughs> i em porta de cap, cap perquè eh, m'està costant molt, molt tot el que és muntar-la i que sigui doncs, una mica corada el que és la, les imatges que hi ha, no? que, és, que són molt variades, hi ha molta sí, tècnica... Sí. Bueno, Amb ritmes canvians també... I... Sí, sí, sí, sí. sí, sí no. És bastant complicat, però bueno, també m'he pres com un repte, no? que em va sorgir i mira, no és una cosa d'actuar. Eh? I a part d'això, hi haurà alguna publicació, per exemple, d'aquestes eh, improvisacions? o sí el que passa és que he tingut uns, uns mesos per, per altres motius que, que han estat molt a sobretot aquest hivern però bé, bueno, que estic amb això de les col·laboracions i sobretot amb, doncs, amb un sistema de, de, de treball que, que, que tinc ara que puc gravar multicanal uh -huh. i em permet molta, molta llibertat a l'hora de, de, de poder gravar diverses pistes de cop sí. abans feia pista per pista, ara puc gravar moltes pistes a cop uh -huh. i bé bueno, a poc a poc. És la intenció que ja toca, he alguna coseta. Molt bé. M'agradaria sí, sí. Doncs eh, anem acabant ja i la... parlem una mica del concert aquest que escoltarem ara mateix, el concert aquest que va oferir a València, al cicle Ofercios, Molt eh, Què tal el viatge, què tal l'experiència? Ya, muy buena, muy buena. Bueno, es que a Valencia hay una cena que es fantástica, ya tenéis lo que a Barcelona del hotel de está Sí, está. Sí, y eso en mayúsculas te quiero mostrar y sobre todo la cena sí. que está o sigui, celebrando clar. Claro. Comillas de Alaya y las personas que que bueno, que, que, que, que es un equipo, un equipo fantástico, un equipo que hace uh -huh. mucha mucha actividad que promou, promouen molt el, el, el nou tema de músicaiques estranyes, el de músiques noves i, bueno, i, el, i la pinya que fan o sigui, em va sorprendre sí. molt tota, tota la pinya que tenen o sigui, indiferentment de, de, del nivell de cadascú, eh, com col·laborant entre ells, com, com es mouen i no, sobretot les ganes i' vell que, que posen. No? O sigui, em va sorprendre molt, però bueno, és que porta molt treball, por molt treball i sí sí sí crec que val la pena. Sí, el, el mes que ve Estaré jo per allà, per València també I sí. aviam si aprofito també I podem gravar algun programa amb l'Edu I que ens expliqui també doncs, Tot això de, que s'està movent Per a València sí. Llavors ja acabem amb el concert Aquest eh, teu de València eh, Explica'ns una mica què, què, què escoltarem en aquest concert Doncs aquest concert Bueno com, De fet És un concert que vaig fer des de zero únicament per, per aquest per sí. event uh -huh. i sempre segueixo un, una mena de regles una mena, una mena de regles establides però en aquest cas el vaig fer una mica més un, una mica més variat en, en quant a les transicions o sigui, hi ha, hi ha vegades que utilitzo bueno, doncs, molt, cada cop utilitzo més com, com he comentat abans el tema de la guitarra sí. hi ha vegades que utilitzo guitarra he fet servir moltes accions eh, d'objectes amplificats, objectes d'aquí petits, uh -huh. micròfons que no són tampoc eh, que diguis la panafea, yeah. i bueno, cada cop feixer, intento eh, que desnaturalitzar un só sigui més no sigui una cosa que sigui molt, molt, molt rebuscada. O sigui, vull dir que d'això els sons, quelcom mm, és tal. O sigui, no uh -huh. no, no m'agrada tampoc agafar els sons i desnaturalitzar-los massa. O sigui, vull que sigui una mica reconegut i que la gent pugui, pugui dir, ostres, doncs això és una campana, això és yeah, yeah. un tros de fusta o el que sigui. Uh -huh. eh, més o menys això. Molt bé. Doncs, don deixem que Sonia aquest concert molt i bé, moltes bé. gràcies per gràcies per, per atendran. Moltes molt sense mal programa. Vinga, merci per la vostra labor. Eh? Gràcies, fins a un altra. Doncs fins aquí aquest concert que Àlex Alarcón, Sustainer, oferia el passat dia 22 de febrer a València, dintre del cicle de concerts d'art sonor i músiques estranyes Of Hercios. aquí arriba també el nostre programa d'avui programa número 31 de Núvol de Fum que l'hem dedicat doncs a la figura d'aquest artista de Barcelona, a Sustainer ja sabeu que podreu escoltar la repetició d'aquest mateix programa dissabte mitjanit aquí mateix a Ràdio Mollet el 96.3 de la FM i també que trobareu el podcast amb els enllaços corresponents en el nostre blog a núvoldefum.blogspot.com També una setmana més us convido a visitar i afegir-vos a la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra Núvol de I, sense més que dir-vos, de moment m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve. Ja sabeu que tornarem a estar a l'aire dijous, com sempre, a les 10 del vespre en una nova edició de Núvol de fum.